Sí tienen Iratia FM1 Se ucili en conexión con el mundo praktiko jarraipenari ekin tarte bat hartu ingo jogu eta irratila hartu dugu zuzenean. Hoi da. Hementzen gaude eta ben astinduko laguna gaude eta elkarrizketa bat egingo dugu eta ostiralean egingo den itzaldia eh kastañoko lokal berrian ba Christine berralertsunde izango dugu islaria eta beak egingo duen itzaldia izango da ba nola aukeratu elikagai merket atxeekin eta osasuntzuak eta bueno ba berarekin hitz egingo dugu Arrachal León Christine Arrachal León dijo te Arrachal León Ongi Torrija Bueno, Cristine ezagutzen dugu, bueno, arlo asko jotzen dituzu, baina a ber, nun dikia siguiente eske? Ruxu, bueno, ba etzaldean arirola, ba, bueno, zure ibilbidea edo komentatu zazu, e, bortziriko emakumea zara, bortzirin bizizean sean emakumea? Baserritarra. Baserritarra, hori da. Eta... Jaiua ba, nekazari biodinamikoan ere bai. Elikadura subirotasuna. Eta, bueno, ba... Osasun buru jabetza. Azien zeintzale ederra. Baitare. Eta, bueno, zuk... Asi ba, nondik anasi zinean, ba... Arloie jorratzen, edo zure bilbidea bat. Bueno... Aziren, amatik, eh, ama zaukan batza, eta, bueno, batzerriko kutsu hori ama, eh, eta, bueno, eh, dausasume, beti, dausasume batzuk, baina nire bihotzian geratu zen oso, oso, sakoki, txekitak. Mm. Gerostik, pues, hazin nintzen, gondela, pues, berrogei La urte, eh, batza txipi bat egiten, azteazun, uh -huh. eta bueno, oan lagunan artean eta azte nintzen ja pues, nire kabuz eh, egiten, baino baina eh, gare jartan pues, eh, ekologiko horreindik, eh, bueno, kimiko ere ez nintzen laguna, baina zen edet eh, jakin gabe, hola, hazi es eh, laguna sean eta aldana modun. Mm. Dio ya ja, hogeita bi urte. Eh, bueno, hon dela 32 urte etorri ginen honea, eh, mm. Eta hasi nintzen ja pues bizka se dioskiago, eh. Bizka bentsat, eh, eh, gure familia elikatzea eh, asteko. Baino edaki bat E, oso argi naukan hartuta. Hmm. Eta zen e, ekologiko ekoiztea. Hora hmm. indik jakinduriaz naukan eta bueno, aldana modu batean edo bestian zaiatu e, eta bueno e, momento batean e, topoinun ernanin e, tilosetan. Lagun artean ginen eta lagun batek irakutsi zean mariatun egutegia. Mhm. Hmm geratu nintzen txundituta, izan ez, bueno, hau da, ni bilatzen nahi naizela. Eta ja, gerostik, a, e, bidea hortatikan, pues, e, jarraitu nahi zuztet. Privilegioa undi bat izan da, e, mara, mariatun egutegiak, bea bizi bizizen bitartian, kristonoparia zen. E, e, e, e, e, negoen, e, azaroa beti zain, ze karriko zaigu, ze zenba gauzenak ikasteko egutebi mm. horren baitan, ez? Eta e, bueno, praktikan jartzeko du diga be, hoy or or orren e, modun orren helduta civili e, e, naiz urte asko. Eta hoy ya piskat aurreago, pues eh eh ondo nintzen, ja nintzen ekoizten, e, mm. otarra consumo elektriko ekozten nun bohen batin eta oso gustora oso trato ona asko ikasinunan ere bai ze da baita ere konsumeitzailea eta eta, bueno, pezta aldetik kan, betitik eh, osasuna eh, lantzeko ze garrantzizkoa da pues, ekologikoa eh, ekoiztea eta jatea hoi e, neka zeitz aldetik ekoiztea eh? mm. Gego baita ere zendatzailea naiz, horgun ikusten dut pues, ze beharra dugu e, likatzeko eta se kalteiten zaigu e, gauzak e, zuzen na ez diana hmm. e, eta pozoinarekin ekoiztutak eta horiko nola kalteiten zaigu. Eta bueno, hori ja, pues, erabakitzeko modu asko... E, dudari gabe, oh, bidea horretik izan mm, mm, mm. eh, eh, eh, egiteko. Bikain. Eta hor duan, ostiralonetan, eh, gaztañon, eh, arratsaldeko zazpiretan, itzaldi eman duzu nola aukeratu, elikagai merke, atsegin eta osasuntzuak? Eh, ze, ze puntutxoro aurreatu dezakezu pixkat? Bai, ni haukeratu nuen olako zenburua zergatik. Gaur egun ean, jende gehiena, pues, erosi behar du bere janaria, igual batzuk e, ekoizten dute pizkate tian, eta beste batzuk ezerrez. E, e, eh? mm, Baina mm. e, janari gehiena e, erosketaren bidez eskuratzen da. Hordun, hor e, claro, e, aukeratu behar dugu. Eh? Oaten geha erostea eta ze, ze aukeratu eh, Informazio mm, egiazkoa, oza, zakona egia egiazkoa egi oso gutxi dago eh, mm. em, Asko da itxura eta ja. baitare enbaseak en Oduan askotan, pues en enbase erakargarriak, edo baitare errestasuna, ja zukaldatuta, e, gauzak e, hartu eta jan, eta olako gauzak ez. Orduan, gau, gu gure gu irauteko, eh, osasuntxuak eta indartsuak izateko. E, Nola babest tengea olako ezkaintzaren aurrian, ez? Eta E, Uztet, piztat e, lantzen, lortzen da, eh? baina hortako mm. e, jakin behar da, hainbat e, gauzak, e, uste e, pues, datorren ostiralean landuko dukogula. Bai, bai, egia san, alako eskaintza dago erabat mozkortuta gaude urte osoan piperrak topatzetugu, urte osoan ez? Supermerkatutan eta denetik da o, munduko toki guztietakoa, eta erabat mozkortuta gehatzen geha, ez? Zer den garaikoa, bertakoa? Baina, aztua bai, bezala, ez? Bai? Ez jakintasuna dugu? Hori da. Engainera, e, eh... E, iruditzen zaigu e, enbazetan e, jartzen duen e, kompozizioa eta e, olako gauzak idatziak e, nahikoa da jakiteko zerrago barruan, baino ez da hmm. e, gauza asko e, ez agertzen e, eta dato asko behar dituguna ez diagertzen ordu nola jakin Eh, ze, ze erosten ari gara eta bueno, badao beste bide batzuk jakiteko eta mm. hoi uste joango geha piztena piztena lanzen Gio mm -hmm. badaude beste mito batzuk ebai e, ekologikoa garestiagoa dela eta ez, a, jende bat ere atzea egiten du garestiagoa dela Bye, yes. Bueno Hor eh, eh, uste da Ez, ez ezagutzea, eh? E, da, baita ere, ez ezagutzea alde batetik kan, eta beste aldetik kan e, belar denda batea joan, eta erostea gauzak sukaldatutak e, edo prestatuak, edo, mm. oza, gauzak, ja, konposatuak baino ez, erosten badugu e, lurra ematen duen bezala ko e, produktuak, eh? E, aldatu gabe, oza, e, lurra ematen duen bezela, e, beste helikadura baino merkea oa hmm. ja, e, elikatzen gea oso ondo askoz gutxia oareken. Hmm. Eta gainera ez egu diru agaztatzen gero zendatzeko, ez ega hmm. eh? Eta hori kontuan hartzen badugu askoz merkea oa da. Baino, hortako disiplina asko behar da. <laughs> Tentazioain beste daude baita e, supermerkatu batean baita belar denda batin. Mm. Tentazio asko daude gauzak erakargarriak eta garestiak, baina azkenian ez da gu behar duguna. Mm. E, gure gorputza ez badegoa ematen beharduna duna, dago denbora guztia eskatzen. Eta gu ematen dugu beti gauzak errepikatutak, baina e, gorputza beharduna ez degula ematen, ordu jarraitzen du eskatzen. Mm. E, ulertzen badugu hori oso ondo, eh? Eta ematen badugu gorputzahi beharduna, eta joakuten bagea ikasten ze beharduta zer no la sentitzen gea. E, mm. ematen badugu gure gorputzahi beharduna, eh? Mm. Arrituta geratuko eginake. Ikusten ze simplea da. Año claro, ha llega arte, eh? Ez da, simplea. Baina, bero, ondoren, ze simplea da eh? eta se merkea eta ze atxeguena olako motan jatea. Bai, eta esan ezun bezala, diru eta denbora pila bat aurratzen dugu. Goiz degu hospitalea jun beharrik, edo medikoaren gana, edo denbora, denbora pila bat aurratzea baita ere. Eh? Asko, asko, asko. Ez dagoago bizitza bizitzeko, behar mm. dan bezala. Mm. da daukagun denbora, mondu honetan, bizitzeko eta hortako erabili behar dugu denbora. Guau! Wow. Aleia berriro ez, e, naturak ematen digunoi, zuzenean hartzen badegu. Aleia naturarekin harremanoi, zuzenagoi berreskuratzen badegu, ba bizitza natural hori ere, etorringo zaigula? Dudik gabe, mm. dudik gabe, eta zuzen-zuzen, etortzen zaigu berriz. Guau! Wow bai, ales eda. Bai ez, yes. leheno komentatu du aranek ez, ba, gareztia dela ez, e... E... gauzak, ba, ekologikoak erosteko garaigian, tanik ere askotan entzun izan dio jendiari ez, bai, baitxana inbestegia, eta denantzako leiteko, ba, gareztia ateratzen da ez, eta beti ba, jendea joten da, ba, supermerkatura, eta alden, eta merkiena, edo bintzak berere gentsako zeak, ez? Moduz, moduzkuak beakordaintzeko nio esantzun bezala, ez? Gio, ba, jendiak nola gastatzen du dirua? Ba, zendak gilaaren gana jotia, edo ondo ez ikusten dela, ez? Denbora? Hmm. Bai, hor, kontuaren euki behargea, claro, e, referenziak ez bagaude, ez? E, inda jakin, baño supermerkatuko karrito bat gaur egun nian euro ingurun kostatzen da mm. eh? eta egun eurokin elikadura eh, eh, ekologikoa eh, gorputza behar duna eta zen bat erosi leikago eh? pues, iru personatarako edo lau, lau personatarako adibidez eh? mm. pues, iru iabetetarako Pensa Mm -hmm. Orduan, gako eta zehaztasun hauek entzungo ditugu, gaztañon, martxuaren iruan, aleia hostira arratsaldeko arratxaldeko zazpitan, zehaztasun guzti hauek enbango dituzu ezta. Eun eh? euro oien barruan, bazen zerrerosi erosidezak egun, nola kozinatu, haileka eh? dura atseginta osasun zu horiek, baina zehaztuko ze dituzu hostira lontan ezta? Bai, beste erreferentzia garrantzizkoa da, eta ez, dago, ez daukagu konzeptori gizartean, e, da, e, e, elikagai bakoitza ze kantitatea maksimoa konbini zaigula. Mm, mm. Eta, askotan, hanistazuna e, falta zaigu. Eh? Eta, ezakigu nola lortu hanistazuna. Mm. Eta, egiten asko errepikapenak. Eh? Mm. Eta, errepikapenako zondo daude. Eh? Baina, ze gauzataz, mm. e, Ba gauza batxuk nahi hainan jaten badugu gore gorputza behar dun pro, eh, produktu hori jatea eta ondo dago eta beste gauza batxuk neurriz eta hor, hor, hori jakin behar da, ze, ze kantitatea, ze gauza bako itza mm. e, konbeni zaigu mm. eta beste konzepto bat landuko gula ere. Ba, zinten ez Ba, horberaz, Gaztaineko hau elkarteko lokal berrian, ustira lontan, arratsaldeko zazpietan, ba, kristinak haue guztiak azalduko dizkigu. Mm. Mm. Eta, bueno, zarbatxe egeo nahi izan ezkeo? Algo sobre la agricultura biotean... Bueno, zendiai animatzea, Bye. eta... haber ratutxo bat atxe gina pasako gola eta, bueno, pues, kusi eh, arte. Eta jakin nahi genuke, zer den nekazaritza biodinamikoa? Nekazaharitza biodinamikoa da... E, bueno, e, betitik egin da nekazaharitza. E, e, agroekologia etorri arte, oza, mila eta bederatzire onta irurobeita marrean, hemen bortzirin denazten ekologikoa. Eh? Baina biodinamikoa baita ere batzuk zeo zer gertu, eh, ilargiare adibidez, hilbera, eh, hilgora, oi, ja, biodinamika sartzen dati, eh? Geo, baita ere, eh, hemen eh, lezakan bertan, bat, segon eh, ni behintzat, eh, referentzia izan duen naiz eh, emakume batek, zendatzen zuen behiak, bedinkazi bidez? Mm. Eh. Oi, gaur egonian, deitzen dego biodinamikan eurizmia. Eh? Da mm. queinu eren bidez, konexioa mundu zabaladikin egurekin. Eh? Mm. Egura, egura da gure konzeptua, Euskaldu zaukagun konzeptua, eh, eh, erligiosoa bezala. Eh? Da mundu Egunon bezala. Egunon bezala. Ega gauza mm. txikilla bat egina. Mm. Ordu, konzeptu eh, eiek eh, biodinamikan sartzen direz. Lantzen da, eh, da, nekaza hitza, baino adibidez eritekoan harreman du eh, azillarekin, eh, esan ez, egunon azilla, eh, noa eritea noa, eh, mm -hmm. jarriko ez urlurran berriz jaiotzeko. Eta harreman horren bidez eh, energetikoki ja eh, landareak eh, ondo sentitzen dire, pues, maitatuak. Orduan, ustak asko sobiadia. Wow. Mm -hmm. <laughs> Orduan, alde batetikan e, ilargilak, izarrak, astroak, planetak, oidenak hartzen ditu kontutan, eta beste alde batetik, euritmia, edo egurekin ba... Eguren hizkuntza. Iz, eguren izkuntza. Euritmia gehio ikertu nahi dunantzat. Euritzenian da nola harremantzen da eh, natura bera ez. Mm -hmm. Eta gu egabili, ezkuntza eh, hori egen baitan gaude eta mm hor -hmm. pues, bizit. Mm -hmm. Nik uste beste itzaldi bat antolatu dezakegulare bai, horren eh? inguruan. Bueno, aurreago. May, may, Beste, may. Bat, bai, bai, mm. <risa> bai. Bueno, geho biodinamikan, pues, adibidez oso ospetxuadia, pues, prestaketa biodinamikoak. Mm. Me, bado bi biodinamika oficiala, eta geho bado oem, biodinamikatika sortu da, adar bat aurrealdea aldea duna, deitzen da, homeopatiakin lotura duna, eta da, Orduan, mm -hmm. eh biodinamika hartzen du lurrazpin, pues eh astroren elagiña, pues eh bete bitarte anedo eta gero erabiltzen da pues e, lurra orekatzeko, indartzeko onduk hisateko e, o holako e, lanak Eta gero baita ere egun, zegun eh ibilbidea kontuan hartzen da pues, lantzeko pues e, o, e, Ostoa dela, pues eh, osto egunak. Eh. O, lorea dela, pues lore egunak. Sustraia dela, sustraia eguna Edo orgun, mm. eh, fruto egunak, pues fruto lantzeko eguna. Eh, orgun, zer gato, nola eh, badakibuse eguna dan eh, eh, fruto edo lore edo mm. sustraia edo ostoa? Pues eh, Ilargi, no? Eh, eh dago ilargiaren kokapena eh, kostelazio aurrian. Osea, da eh, adibidez, piziz aurrian badin badago ilargia eh, da oztu eguna. Eh, akuario aurrian badin bada da lore eguna. Eh, eta badin badago aries aurrian, pues, da fruto eguna. Eta badin badago tauro harrian, pues, da sustraia eguna. Sustraia. Horren arabera lantzen dugu eta ikusten da nola emaitzak lotura eh, zuzena dauka eradina horrekin. Uztarekin ez, jasuko dugun, frut mugustarekin. Jasotzen den ustan eragin zuzena du, ezta? da? Bai, bai, adibidez, patatak oso erresa da. Eriten bada sustraiegunean eta biltzen bada sustraiegunean arratzaldez, mantentzen dia eser gota gabe. Eta gainera mantentzen dira eta eta baina, gainera dira e, indartxuk, fresko-fresko daude, martzuan, api lan, mantentzen dira oso ondo. Eta, mm. eta pota behar zer kontzer batzeko. Mm. Eta hoi ikusen behar nola eta tipulak eta, eta hola, pues frutoekin gauza bera. Eh? Loreakin ere bai, lore lortu nahi badegu, lore askoz gehi lortzen da, lore gunetan lan Hmm. Erki eta bueno, ustedes batxe Nahi bat me iba gaur egungo nekazaritza tradizionala erosango genuke ofizialaroi pozoitzen duna lehia. Oi da, bai. Oi no la ikustenzu. Gaur dago pues zaiatzen dia aldan gutxina erabiltzea olako produktuak, egia esan, leheno ez egon ezagutza eta jendia erabiltzen zuen, me, pues, ni entzunuen hemen errin bertan. Eta jaten alduzue, Ai, jaten dugu. Eta somorruk ez dute duena jan. Mm. konzeptor horrekin mm. jendia du eh, pozo, po, pozoina botatzea. Baina garrere gunean ja Ne casa hecha ecológico aurrutuda pillo pillo bat eta eta bear iola cosa que mm. badegu, be, beste modu Google ve este bat este naturalki. Baño claro, concepto requino index eh, Juan Bergate hace nortikan, eh? Bergate leno es erabiltzen zen, baño. Orain ja in berrego esfuerzo chiki bat eh ikasteko. Eh, ikasteko, mm. sergatik, eskura daukagu, bueno, eh, modu erresa, resa sucena que eh, naturalak eta, bueno, esta, aquí, bai. eh, diga, eh, gaine, eh, ez da... Merkeak ere bai. Merkeak bai, du digabe. Gehienetan ez da erosi beharre, zerrez, eh? mm. eh, mamal burra ematen duen ekin prestatzen mm. dugu gehiena. Mm. Ni eh, pasadan izu urtiak zer erosi gabe, dena etxian eindakoa. Orrun, igual noiz ben, igual zilize pizkat, esan babalio du, ogoi pues, kilo saspio euro, <risa> eh, eta ogoi kilokin daukago bueno, urtiek eh, eh, iket oi urte <laughs> e, Aisha basateko eh mm. Ordun ez da, ez da dirua ber mm. esa geo e, dago enpresak eh e, empresa Candilla que es hoida galleña consúmetzen e, dana eh mm. e, dago agroindustria eta hoia e, izena hisena vera ya ja, asirialdacen eh agrikultura, eh? Bai. Zegon, kultura bat, kultura baten bidez ekoizten zen, eh? Oen ja ez agroindustria, eh? Eta zoritzarrez, pues ando, agroindustria en bidez, biroz pues Gaurregoñeando akabo el kagai. Oinarri oinarrizkoak eta horren bidez e, e, ekoiztutakoak eta hoiek bai e, arazo aundi ja sorgendia gure Pues ori, in, in, gure haulezia sortzen da mm. ez gaude ondolik atutak horrekin eta bueno, hor bai dabeitzen da edabili da, pues, behar diren, ez, ez diren gauza gazko eta gure kaltetarako bai. mm. eta gaina ze usten diegu ondorengo generazioi ez, ez guretzako bakarrik baita. Elitikan... Bai, e, guretzako kaltegarri eta baita gure ondoren guai ere nolako lurra usten diegunez, bai, bai. eta gure e, genetika e, ere, bai. Bai, Claro gure genetika bai du, digabe. E, e, arret, arreta, konzientzia hartzen dugunean kontuetzen geha ze aztakilea da hori ekase se kalte, ah, a un día un día oso oso un día ta natura nerebai eta ordun pues e, gu erosten degunian olako produktua bu, ematen degu eh, gure er, ira o sea, gure denborarekin lortu degun dirua eh, ematen degu bidea eh, olako modelo ecoisteko eta ordun eh, ni uztet eh, jabegea eh, aukeratzeko se se eredu nahi dugu, eh? Hmm. Eta hor dun polako eh, eredua, ematen badegu dirua, pues, eredu hoi zabalduko da. Eta hmm. ematen badegu gure dirua eh, eredu oso asuntxu batin orekatua da, dana, pues eredu hoi fango da zabaltzen. Hoi gure eskuda. Oida. Mm -hmm. Eta bueno, ba bukatzen juteko edo bentsat Eh ama buscar berako azileen eguna dugu eta zert zer zur komentatzeko ere bai. Bueno, berako urtero os, ospakizun eh, bata guretxak beintzat mm. eta ekartzeko aukera politia eta ekosten dutenahi pues aukera daukate pues behart duten hasiak hartzea eta etzian daukatena e kartzea en banatzeko bestekin eh hartzen dia pues iru maiak, eta igual hogei autik edo veo gentean artean itxeiteko edo baita ere ikasteko seo e, eta eta bueno eh maia hortan pues hartzen da ondoz abalduta kasilla que tan norbera hartzen du beharduna eta norbera ekartzen du etsianduna beste Eh, Arteko behar dutena. Mm. Eta hoi, da, elburua, oza, eh, jendea horren inguruan eikartrukatu eh, ezagutzak edo jakimina, edo galdera, edo denetatik, eta baitere, pues, azia. zekuela alguna Transgenikoak baldean galdetzen dut hemen. <laughs> eh, ez, dena ekologikoa dia. Dena... Ez ez, transgenikoa ezin, ezin dugu, ez ez guk, eh, prezizamente egiten dugu, babesteko gure eh, eh, azia zarea eh, sortua da eh, eh, babesteko bertako azileak. Orduan mm. ez da onartzen eh, beste azileak. Eta noiz ikan iten zute, urtia darama zute? Huzte pues, diru hola konbat. Bai, gertatzen dena da, hasieran duela, ba, zortzi ba, bat urterola zubietan hasi genun ikusten genun zubietako errotan genun hartoa eh, jartzen zuen, pienso para animales, eta esaten genuen baina ez da, posible, eh, ba, holako eh, errota romantiko artisau batean, goazkenean, pienso para animales, ez da, geho, aluak, zubietako errotakoak, ja, ez? Mm. Eta hor, kezka sortu zitzagun, ez ikusten genuen ez etorrela imeste harto bertakua, eta hasi ginen erosinaien presio dotore batekin, baina ez dar ez genuen saltzaile ja, topatzen hartoa bertakoa, eta orduan hor, zubietan lehenen aldiz azien eguna hasi genun, eta handikan, bat bi, bi adar nagusiatea dira, bat beran e, lauian, ez? Martxoaren lauian, Ba, goizeko zesango, deu, ba? Amar territan. Amar territatik ama, aurre, eta amaiketako bat ere ematen da, bertako produktuekin egina, aparte itzaldi, sonlaxaldi, jakituri guzti hauek trukatzen dira, hazi ez gain. Mm. Eta beste e, bastan aldian ere, beste adar bat ibilida, eh? Taiaz, e, erratzun izan ginean? Okerrez baina, o nun izan ginean? Ezan ginean, baina aurten e, ez dakit, e, dakit zehatz, Lekaro eh? zen izango da. Lekaro zen, bai. Lekaro zen posible da, bai. Mm. Bai, eta hor ikusi dut, e, formakuntza asidia, eskola sortzen hasidia eta, bueno, ba, bide ezberdinak eta bizi ezberdinak sortu mm. dira. Hala, beno? E, e, e, lotura daukagu, eh? E, berakoak... E, Bastan Osa, bastandarrakin lotu da dugu, eta mm. behar dugu nian, pues, harremantzen eh, geha, eta egin eh, gauzak elkarriten ditugu, eta bai. Mm -hmm. Bueno, ba, jendiai, ba, asko, emendikan, ematen ditugu, eta jendiai, ba, animatu, ba, datorren ostiralean, Arratsaldeko 7 ba, emango duzun hitzaldiak ba konbidatzen ditugu jendiari eta interesantia egongo dela ba ziurtatzen dugu. Hemen aitzu ditugun gauzarekin ba, ongi etor etorriko digu ba ikasteko, ez? Berea Miren Kristine Belertxundik, eh nola aukeratu elikagai merke atsegin eta osasuntsua azalduko dizkigu. E Gastañoko auzu elkarteko lokal Berrian. Eta eskerrik asko, Christine. Bai tasue. Bale ba undo izan. Hostira larte. Sí. Bai, ostira larte. Hostira larte ho ida. Mille esker. Mille esker. Zerraien desu mellagurak, bimila urtez bere herriak, azduko ez duna. Irrikitan ginen berriz mikrofonu ekartuta. Itse egiteko. Illa osatzen dugu gure irratila, eta gester ba, emean niongo... Ioteko goguakin gauze Irrikitan berrizuekin izateko Naiztarrarte, bukatu da Aio Beti betiko Egon gozara Gure bihotzean Asigin Edo toitzean Eran ezitz Bakoitzean beti Uh, what are you doing? Rotia, para tu comunidad ¡Resistencia, Resistencia cultural. cultural! En la ECM 100 En la ECM 100